Agata Kristi, a kutya se látta Zöglonn úrnője Arandel kisasszony május elsőjén halt meg, rövid betegség után. Halála mégsem okozott meglepetést Market Basingben, a vidéki kisvárosban, ahol Miss Arandel 16 esztendős kora óta élt. Emily Arandel jócskán elmúlt 70 esztendős. Négy testvére rég elhalálozott. A kisasszony maga is már évek óta betegeskedett, sőt, másfél kis híján elvitte egy olyasféle ruham, mint amilyen most végzett vele. Arandel kisasszony halála tehát nem lepett meg senkit. Annál nagyobb meglepetést keltett valami más. Amikor ismeretessé vált az idős hölgy végrendelete, felbojdultak az érzelmek. Megdöbbenés, kellemes izgalom, mélységes megvetés, őrjöngő düh, kétségbeesés, haragtámad és valóságos plegyka áradat. Market hetekig, sőt, hónapokig másról sem folyt a szó. Mindenkinek volt valami hozzá fűzni valója a témához, Jones úrtól, a fűszerestől kezdve, aki magacsú ragaszkodott a meggyőződéséhez, mi szerint vér nem válik vízzé, egészen Mrs. Lambfryig a posta aki boldog-boldogtalannal közölte, hogy e emögött pedig van valami, elhihetik, ha mondom. A találgatásnak tápot adott az a tény, hogy a végrendelet alig tíz nappal a Randall kisasszony elhunta előtt április 21-én készült. Köztudott volt az is, hogy Emily Arandel legközelebbi rokonai zöldlomvillába töltötték a húsvéti hosszú hétvégét, mi se természetesebb hát, mint hogy kinek-kinek megvolt az elmélete arról, micsoda botrányos jelenetek zajlottak le a látogatás során. Mindez persze fölöttébb kellemes változatosságot vitt az álmos kisváros mindennapi életébe. Egy pontban valamennyi vélemény megegyezett. Nevezetesen, hogy egyetlen személy kétségtelenül többet tud a dologról, mint amennyit beval. Ez a személy nem volt más, mint Miss Wilhelmina Lawson, a kisasszony társalkodó nője. Mindennek ellenére Miss Lawson rendületlenül kitartotta mellett, hogy az ügy őt épp annyira elképesztette, mint mindenki mást. Nála jobban, úgymond senki se lepődött meg, amikor a végrendeletet felolvasták. Ezt persze nem sokan hitték el. Akárhogyan is, a valóságot csak egy valaki tudta. Még pedig maga, a megbondogult Emil arandel sohasem kérte ki senki véleményét. Még az ügyvédjével se közölte Méjlik elhatározása mögött. Beérte annyival, hogy félreérthetetlenül leszögezte kívánságát. Az zárkóztság volt Emily Arandel legjellemzőbb tulajdonsága. Maga is kisasszony pedig nemzedékének jellegzetes példánya, minden vonatkozásban, erényeiben, hibáiban egyaránt. Nem tűnt ellentmondást, olykor erőszakos volt, de végtelenül meleg szívű. Csípős volt a modora, de a cselekedetei jóságról tanúskodtak. A olykor élzelgősnek tűnt is, az esze vágott akár a borotva. Egymást követő társalkodó nőivel kiméletlen zsarnok és nagylelkű adakozó. És mindig is tudta, mivel tartozik az ember a családjának. A húsvét előtti pénteken Emily Arandel zöldlomvilla haljában állt, és utasításokat adott Miszlávszónak. Emily Arandel csinos kislány volt Hajdanán, most pedig jól konzervált, kellemes, külsejű, egyenes gerincű, határozott modorú idős hölgy volt. Fakósárga arcíne arra valott, hogy Emily kisasszony nem hódulhat büntetlenül a tartalmas étkezés élvezetének. Nos, Mini? kérdezte társalkodó nőjét. Hadd halljam, ováratta őket. Úgy gondoltam, remélem megfelel, hogy tenni az doktor és a felesége kerülnének a tölgyfaszobába. szobába. Tereza a kék szobába, Charles úr meg a régi gyerekszobába. Tereza, menjen a régi gyerekszobába, szakította félbemi szerandel, és Charles pedig a kék szobába. Ó, igen, igen, nagyon sajnálom. Azt gondoltam, hogy a régi gyerekszoba nem annyira kényelmes. Terezának igen jól megfelel. A kisasszony idejében a nők a második helyre szorultak. A társadalom kiváltságosai a férfiak. – Annyira sajnálom, hogy az aranyos kisgyerekek nem jönnek. Sóhajtott érzelgő sem, Miss Lapson. Imádta a gyerekeket, és tökéletesen alkalmatlan volt rá, hogy megbírkozzék velük. – Négy szálló vendég bőségesen elegendő, jelentette ki a kisasszony. Egyébként is Bella förtelmesen elkineszteti a gyerekeit. Még véletlenül se fogadnak szót. Mrs. Tenius végtelenül jó anya. suttogta Mini Lawson. Bella derékteremtés, bólintott komolyan Arandel kisasszony. Szörnyen nehéz lehet szegénynek olyan lehetetlen helyen élni, mint Smirna, vélte Miss Lawson. Ki, mint vedi ágyát, úgy a álmát, replikázott Emily Arandel. Egy cáfolhatatlan Viktória korabeli bölcsesség kijelentése után prózai dolgokkal folytatta. Lemegyek a faluba, megbeszélem a hétvégi rendeléseket. Ó, mi szerendel? Hadd menjek én, mármint... Szó sincs róla. Magam akarom elintézni. Lenne egy-két szavam Rogershez. Az a baj magával minni, hogy nem eléggé határozott. Bab! Hol csavarog az a kutya? Egy drócfűrű fokszteriel szágudott le a lépcsőn. Vadul keringett úrnője körül, izgatott örömébe éles vakkantásokat hallatott. Az úrnő és kutyája kiment az ajtón, le a rövidős fényen a kapuhoz. Miss Lapson az ajtóba állt és bávatagon mosolygott. Ajka kisé megnyílt. Mögötte felharsant egy kevéssé tisztelett teljes hang. – Kisasszony, fele más cihákat adott ki! M – Micsoda? Ó, ó istenkém, milyen buta vagyok! Mini Laffson feje fölött ismét összecsaptak a háztartás hullámai. Emily Arandel Póbbal a sarkába fenségesen vonult végig Marketbézin fő utcáján. Ahány belépett, menten elébe sietett a tulajdonos, és a kívánságait tudakolta. Végtére is ő, Arandel kisasszony, Zöldlom Villa úrnője. Egyik legrégebbi vevőnk. Régi világbeli úrhölgy. Manapság már kevés akad a fajtájából. Jó napot kívánok, kisasszony, mivel szolgálhatok? Hogy lágos volt a hús? Ó, igazán sajnálom. Magam vágtam le a darabot, gyönyörű dió volt. Ó, hogy ne! természetesen, miszerendel. Ha kegyed mondja, nyilván úgy volt. Oh, de, hogy eszembe se jutna, hogy kegyednek ne a legtisztább színhúst küldjem. Igen, igen, miszerendel. Személyesen nézek utána. Bob és Blöki, a mészáros kutyája, lassan kerülgették egymást. Nyakukon ég megmerett a szőr, halkan morogtak. Blöki jó felépítésű, ám gyanús pedig réjük kutya volt. Tudta, hogy a vevők kutyáival csinyán kell bánni, de azért meg nem állhatta, hogy értésükre ne adja. Ha maga ura volna, menten fasírtá, aprítaná őket. Bob se hagyta magát, jól megfelelt neki. – Bob! – szólt rá élesen Emily Arandel, majd folytatta útját. A fűszeresnél magas szintű találkozóra került sor. Egy gömböded, ám kevéssé előkelő idős hölgy üdvözölte Temi fenséges modorban. – Jó reggel, Temili! – Jó reggel, Karolin! – Hallom, várod a fiatalokat! – mondta Karolin Pibadi. – Igen, valamennyien jönnek. Tereza, Charles és Bella. – Szóval Bella itt hon van? Férjestől? – Igen. Ez a rövid szó rengeteget mondott mind a két idős hölgynek. Bella Winter, Emily Arandel unoka huga, ugyanis görög emberhez ment feleségül. Márpedig Emily Arandel családjába, ahol mindenki Istent és a királyt szolgálta, nem volt szokás görögökkel házasságra lépni. Pibadi kisasszony valami vigasztalót akart mondani. Természetesen csak amúgy burkoltam, az ilyesmiről végtére is nem szokás nyíltan beszélni. Bella férje okus ember, állapította meg, és a modora kitűnő. – A modora valóban kifogástalan! – bólintott a Randel kisasszony. – Kiléptek az utcára. – Mit, ha hallok? – szólt Pibári kisasszony. – Tereza eljegyezte magát a fiatal Donaldsonnal? – Randel kisasszony vállatvont. – A mai fiatalok igen meggondolatlanok. Sajnos alig, ha nem hosszú jegyesség lesz, Ö, már ha egyáltalán kitartanak egymás mellett. A fiúnak nincs pénze. – De Terezának van jegyezte meg Pibadi kisasszony. Egy férfi nem élhet a felesége pénzéből, mondta Mereven Arandel kisasszony. Pibadi kisasszony felkacagott. Hát, manapság már nem olyan kényesek. Kimentünk a divatból, Emili. Én csak azt nem értem, mit láttan alcomban az a lány. Micsoda keszeg nyámnil a fiatal ember. Azt hallom, jó orvos. Csíptetőt hord, és az a Merev beszédmodorott. Fiatal mi az ilyet nem is vettük ember számból. Pépadi kisasszony sóhajtva idézte maga elé a múltbéli merész pofaszakálasi fiakat. De csá, azt hozzám, ha lejön, mondta azután. Persze, majd megmondom, hogy látogasson meg. És a két hölgy elbúcsúzott. Ötven évnél is régebben ismerték egymást. Pibadi kisasszony jó néhány botrányos esetről tudott Randel tábornoknak, Emily édesapjának az életéből. Pontosan emlékezett, micsoda megdöbbenéssel vették hírét Thomas Randel házasságának a nővérei. De gyanította, hogy a fiatalabb nemzedék körül sincs rendben minden. A két hölgy természetesen nem hozta szóba ezeket a kényes dolgokat. Mind a ketten tudták, mit jelent a család tekintéje, a családi összetartás, és hogy a család szennyesét nem teregeti ki az ember is kisasszony lassú léptekkel tartott hazafelé. Bob higgadtan baktatott mellette. Emily Arandel csak a lelke legmélyén valotta meg magának, amit senki emberfiának el nem mondott volna, hogy mélységesen elégedetlen családjának ifjabb nemzedékével. Itt van például Tereza. Amióta a lány nagykorú lett és megkapta az örökséget, az ő kezéből tökéletesen kicsúszott, nem tudja többé irányítani. Tereza az utóbbi időkben kétes hírnévre szert. Fényképe gyakran megjelent a lapokba. Divatos, feltűnő, gátlástalan londoni társasághoz tartozott. Botrányos esti nem egyszer a rendőrbíróságon értek véget. Emily kisasszony nem helyeselte, hogy egy Arandel így módon tegye közismerti a család nevét. Nem helyeselhette Tereza életmódját se. A lány eljegyzésével kapcsolatban vegyesek voltak az érzelmei. A maga erejéből feltölt Donaldson doktort nem tartotta méltónak egy arandellány kezére, de tudta azt is, hogy Terezából alig ha lesz jó feleség, egy megfontolt vidéki orvos oldala. Felsóhajtott. Gondolatai Bellára telerődtek. Bell a derék teremtés, igen jó feleség. Odaadó édesanyja, a maga tartásában nem találhat semmi kivetni valót. De milyen unalmas! Természetesen Bellával sem lehetett tökéletesen elégedett, hiszen külföldihez ment feleségül, méghozzá göröghöz. Arandel kisasszony előítéletében a görög csak nem olyan helyet foglalt el, mint az argentin vagy a török. Előítéleteit egy cseppet sem csökkentette az a tény, hogy dr. Téniosnak elbűvölő a modora, és igen jó orvosnak mondják. Arandál kisasszony gyanakvással fogadta az elbűvölő modort és a két kézzel szólt bókokat. Hasonlóképpen ellenérzésekkel viseltetett a téniőz gyerekek iránt is. Mind a ketten az apjukra ütöttek. Igazán nincs bennük semmi angol vonás. No, és Charles? <gül> Igen, Charles. Hiába nem lehetett szemet húnyni a tények felett. Charles aranyos fiú, de tökéletesen megbízhatatlan. Emily arandtel felsóhajtott. Egyszerre roppant, fáradnak, öregnek, lehangoltnak érezte magát. Nem hinni, hogy sok van még hátra az életéből. Felidézte néhány esztendejel készített végrendeletét. Kisebb-nagyobb összegek a cselédeknek, jótékoncéra, célra, tekintélyes vagyonának zöme pedig egy előarányba felosztandó három életbe maradt rokona között. De még akkor is úgy érezte, igazságosan, méltányosan hagyatkozott. Persze, átvillant az agyám, valahol nem lehetne -e Bella örök részét biztonságba helyezni, hogy a férje ne juthasson hozzá. Meg kell kérdeznie Mr. Parvist. Emily Arundel befordult villa villakapuján. Charles és Tereza Arundel kocsin érkezett. szék vonaton. Elsőnek a testvér pár be. – Hello, Emily néni! – kurjantotta el magát enyhén gúnyoros modorban a magas, jóképű Charles. – Hogy vagy öreglány? Remekül nézel ki! – és megcsókolta nagy a futólag nénye fonnyat torcájához érintette hűvös arcát. – Hogy vagy, Emili néni? – Tereza egyáltalán nincs jó színbe, állapította meg az idős hogy arca, A vastag festégréteg alatt nyúzott, a szeme karikás. A szalomba tejáztak. Bella ténysz rendetlen haja kiszabadult a divatos kalap alól, amelyet idétlenül bigyeztett a fejére. Bella szánalmas mohósággal bámulta a Terezát. Látszott, nagy igyekezette próbálja eszébe vésni unokahoga öltözékének minden részletét, hogy a maga módján majd lekopírozhassa. Szegény Bella, borzasztóan szeretett öltözni, de ezt nem ernyi érzékesen volt hozzá. Terezának gyönyörű alakja volt, és drágán, feltűnően, de nem ízlestelenül öltözködött. Bella mihest hazatért szmírnából, megpróbálta mindenben utánozni Terezát, persze olcsóbb helyeken vásárolt, silányabb ruhákkal. A jól megtermett, szakálas, kedélyes téniasz doktor Arander kisasszonynal beszélgetett. Telt, meleg, vonzó hangja rendszerint elbűvölte hallgatóit. Arander kisasszony önkéntelenül is elragadtatottan hallgatta. Miszlávszon nem találta a helyét. Minduntalan felugrott a székéről, kínálgatott, sürgött, forgott az asztal körül. A remek modorú Csász szívesen segített, de Miszlávszon nem tanúsított különösebb hálát. Amikor uzsonna után kimentek járni egyet a kertbe, Charles odasúgta a húgának. – Lávszon, ki nem állhat? Fura, mi? – Röppant, fura, mondta gúnyosan Tereza. – Úgy látszik, itt mégis akad valaki, aki nem talál ellenállhatatlannak Charles. Charles elvidődött, igen megnyerő módon. – Még szerencse, hogy csak láfson A kertben is Lávszon, Mrs. Taneyos mellé szegődött, és a gyerekek felől kérdezgette. Bellaténios fakó arca felvidult. Megfeledkezett Terezáról meg a ruhákról, és lelkesen felhevülten mesélt. – Méri, oly, aranyosat mondott a hajón. Mini Lapsomban odaadó hallgatóságra talált. A házból ekkor egy szőkehajú komoly arcú fiatalember lépett ki a kertbe. Csíptetőt viselt. Kise zavarta nézet körül. Árendel kisasszony udvariasan üdvözölte. – Hello, Rex! – kiáltotta Tereza. Belekarolt a fiatalemberbe, eltávolodtak a többiektől. Charles csúnya grimazt vágott, aztán odébb állt, hogy megkeresse gyerekkori cimboráját, az öreg kertészt. Amikor Aranda kisasszony visszatért a házba, Charles éppen Bobival játszott. A kutya a lépcső tetején át labdája a szájába, farkát szeliden csóválta. Rajta öreg fiú, biztatta Charles. Bob leült, és az órával lassan-lassan görgette a labdát a lépcső széle felé. Amikor végre sikerült lepötszentenie, izgatottan felugrott. A labda lassan bucskázott le a lépcsőn. Charles elfogta, visszadobta. Bob ügyesen elkapta a szájával, és kezdődött előről a produkció. Émádja ezt a játékot, mondta Charles. Emily Arand mosolygott. Órákig nem el. Belépett a szalomba. Charles követte. Bob csalódottan felvakkantott. Charles kipillantott az ablakot. Nézd csak Terezát meg a szívszerelmét. Hú, fura egy pár. Gondolod, hogy Tereza csak ugyan szereti? Megörül érte? Jelentette ki Furcsa gustus, de hát az ilyesmiben nem lehet beleszólni. Alig, ha nem, az fogja meg Terezát, hogy a fiú úgy néz rá, mint holmi vizsgálati alanyra, nem pedig húsvérnőre. Ez merőben úgy Terezának. Kár, hogy a fiúnak nincs egy vasese. Terezának költséges az ízlése. – Kétségtelenül meg tudja változtatni az életmódját, ha akarja, mondta száraz hangon miszerandel. Most is Terezának megvan a jövedelme. – No igen, igen, hogy ne? Charles szinte bűntudatos pillantást vetett nagynényére. Este, amikor valamennyien a szalomba várták, hogy vacsorázni hívják őket, a lépcső felől zajhalatszott, amin cifra káromkodás követett. Charles lépett be, arca kivörösödött. – Bocsáss meg, Emily néni. Elkéstem? A kutyuskát szíves jó voltából, majdnem kitörtem a nyakamat. Ott hagyta a labdáját a lépcső tetején. ennye ennyi, haszontalan kiskutya, hajolt le Bobhoz Mislavson. Bob megvető pillantással elfordult. Val Valóban nagyon veszedelmes dolog, bólintott a rándel kisasszony. Mini, keresse meg azt a labdát és tegye el. Mislavson a vacsora aztán többnyire doktor vitte a szót. Mulatságos történeteket mesélt a szmírnai életükből. Mindenki korán vonult vissza a szobájába. Miss Lapson fonalat, szemüveget, egy jókora a szatröt, meg egy könyveciperbe kísérte föl munkadóját a hálószobájába, és közben vígan fecsegett. Röppant szóra köztető ember, doktor, na pompás pompástársalgó. Én természetesen el sem tudnám képzelni az életet olyan körülmények között. <gül> Gondolom, az ivóvizet rendszeresen forralni kell. No, no, és a kecsketejnek olyan különös a mellékize. Hagyja már abba ezt a sok butaságot, Mini! Főrmet rá Aranda a randel kisasszony. Szót elennek, hogy fél hétkor keltsem fel? Ó, hogy nem is el. Megmondtam, hogy ne hozzon fel teját, de nem gondolja, hogy csak okosabb lenne? A tiszteletes úr igen lelkiismeretes ember, de világosan megmondta, hogy nem kötelező ebből őt. A rendel kisasszony megint elhallgattatta. Soha sem fogyasztottam semmit a reggeli Isten tisztelet előtt, és nem óhajtok eltérni ettől a szokásomtól. Maga azt tesz, amit akar. Ó, igazán, én, én nem úgy gondoltam. Rebekte zavartam, Miss Lufson. Vegye le, Bobna körvét. Rendelkezett arandel is kisasszony. A hű rabszolga azonnal engedelmeskedett. Mindenáron igyekezett ismét jó deríteni munkadóját, ezért megjegyezte. Igazán olyan kellemes este volt. Látszott, mindenki örül, hogy itt lehet. Emily Arandel felhorkadt. Mindenki azt lesi, hogy mikor pottyan le neki valami. Ó, igazán, drága, miszerendel, Arandel. Kedves Mini, én nem vagyok ostoba. Csak azt nem tudom, melyikük tér legelőször a tádra. Nem kellett sokáig törnie a fejét. Kilenc óra után néhány perccel tért vissza Miss társaságában a reggeli isten tiszteletről. Dr. Tenius és a felesége az ebédlőbe volt. Az Arandel testvérpárnak se híre, se hamba. Elköltötték a reggelit, a többiek távoztak. Arandel kisasszony azonban ott maradt és a háztartási könyvet tanulmányozta. Tíz óra körül csász lépett be a szobába. – Elnézést a késésért, Emili néni, de tereze még nálam is rosszabb. Kise nyitotta még a szemét? – Fél tizenegykor leszedik az asztalt – közölte Aranda a kisasszony. – Tudom, hogy manapság nem divat tekintettel lenni cselédségre, de az én házamban nem változnak a szokások. – Nagyon helyes, örömmel hallom. Charles vett magának a veséből és letelepedett nagy mellé. Mint rendesen, most is igen megnyerő volt a mosolya. Emily Arundel azon kapta magát, hogy ő is elnéző mosolyt vett unoka öcsére. Charles felbátorodva úgy döntött, hogy nem tétovázik tovább. Sajnálom, hogy ezzel terhellek, Emily néni, de pocsék kutyaszorítóba vagyok. Nem tudnál ki segíteni? Egy százas elég volna. Nagy arc kifejezése egyáltalán nem volt biztató, mi több egyenesen komor volt. Emily Arundel sohasem rejtette véka alá véleményét. Most sem. Ahogy Miss Lawson átsietett a halunk, kicsi híján beleütközött Charlesba, aki éppen kiment az ebédlőből. Miss Lawson kíváncsi pillantást vetett rá. Amikor az ebédlőbe lépett, Árendel kisasszony roppant mereven ült a széke, de az arca a harag tüzébe égett.